på grund av det svenska samförståndet och så vidare så har det utvecklats men att springa runt på gatorna med vapen det är ju en direkt fientlig handling på ett annat sätt ja. ja. men det är ju ja. men då, jag, jag kan ju göra mycket mer än vad jag gör nu och varför tar inte det lilla steget jag sånt, men vad skulle det vara? Det måste. ju massa saker, jag skulle kunna lägga mer pengar på kamper jag skulle kunna lägga mer tid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 samma valuta, samma arbete, samma skatt, samma politiska ledning, samma välfärd. Alltså inget sånt skulle ju förändra så mycket. Förändra kanske en ökad precis som ökade militär närvaro och framförallt mycket militär vissjurs. Ja, alltså, ja fast eh, regeringen i Stockholm skulle ju dragit ner på en jävla massa man skulle mobiliserat Mobiliserat, det skulle, bli, alltså det, skulle bli en hel, det skulle ju förändra jättemycket, tror jag Ja, det skulle få fart på ekonomin <laughs> Nej, eller varför det? krig okay. får fart på ekonomi Ja, det är militärkomplex Ja, ja men en tung industri Och transporten Och teknologi mm. Men vad har vi här nere? Vi har förpackningsindustri Vi har livsmedelsindustri men Tänk, huskvarorna skulle kanske öka Saab, Volvo. Alla de skulle ju komma upp för igen. Det igen. Deras. Ja, eh, ah, kanske inte biltillverkningen, men alla, alla, alltså den industrin liksom vi inte Ja. Telia. De har ju kontakt på kommunikationen. Jo, jo, jo, fast alla pengar skulle få läggas på det istället för att läggas på vår skola omsorg, typ. ja, Mer pengar, men man skulle generera mer pengar också. I fast det som är staten som, push, som pumpar in pengar och de pengarna kommer ju någonstans. Staten pumpar in pengar i? I Sob och. och valv, och göra JAS och så vidare. Ja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 ockuperade grejer uppe i Stockholm. Vi måste mobilisera... Inte Stockholm, Norrland. Ja, Norrland. Ja. Allt över ja. Skåne är ju den här. Så det tror jag. <laughs> ja. Men, det här, det, det här varför återkomma till, om man skulle gå till krig för Sverige, men inte, varför man inte gör det för Palestina eller Kobane nu. Ja, eller i klassen. Ja, men det finns ju inget, inget krig. Det är ju, ett en, det är ju som att stå bli skjuta. Med, ja, visst. Ja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 För det finns ju många konflikter där man bara att de, där det finns, till exempel ja, i Balsin, där det finns islamister. Ja. Och nu vet jag att de använder ordet islamist på ett sätt, men nu menar jag inte is, is, is. Jag menar, ja men islam... Vad fan heter det? Islamister heter det? Ja, alltså typ muslimska brödkapen. Ja, ja. ja, precis. Eh, och hur vidare, att man ska, hur vidare man ska säga nej till dem,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 det är yeah. verkligen. Och Sen så får man gå runt och vara inkonsekvent. Problemet med det är ju det är för att man själv inte är stark nog. Det är därför man måste ja. göra dem. Ja. Lösningen är ju att vara tillräckligt stark själv. Ja. Så andra förstås talar om frågeställningen gentemot en själv. Ja. Men så är det vänstern. Är ja. Men om vi ska byta ämne mm. till veckans politiska händelser. Vi har redan berört ryssen. Sen har också en sjukskrivning. Åke <laughs> MS och vad var det MS? Vem har det? Åke tror jag. Vad det? är helt missat. Och Filipa Filippa är ska nog Ågo va. Ja, ja. Men Åkesson Mölb. <coughs> alltså bä? jävla bär ja. eller för bär. Ja, ja, jag tror det är bär. Jag du, tycker det. <laughs> nej men det är så jävla nice. Ja, det är nice. Det alltså det är, det är så här. nice. Det är nästan skrivet manus på den, så jävla bra är det. Ja, alltså det är verkligen... Jag önskar om inget annat än olycka. Ja. Hoppas spelar bort all sin jävla husfamilj och familj och <laughs> lägger in sig själv. Och... Men det är ju ett... Jag vet inte om det här någonsin hänt hänt tidigare, har det? Att en partiledare...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 Det yeah. är ju x antal procent som har, alltså, som fyller upp den här kvoten som skapar den skruvstegen. Alltså det har en yeah. betydelse. Och det, alltså man går ju dit och gör det här för att man måste och så vidare. Alltså, vi måste skapa en bättre värld, bla bla.